la Unió Esportiva Sant Andreu té a tocar la Copa Federació després de guanyar el partit de Nadal la Olla-Lorca per 0 a 3. Els gols quadribarats han arribat a la segona part. Al minut 52, Xavi Boniquet ha avançat l'equip de Piti Belmonte i dos minuts més tard, Edgar ha fet el 0 a 2. La Olla ha fallat un penal quan quedaven 20 minuts per acabar el partit. El jugador local, Melka Meca, ha estaballat la pilota al travesser. Pocs minuts després, Xavi Boniquet també ha vist com una rematada seva nava al pal. A les acaballes del partit, Marmàs ha fet el definitiu 0-3. a 3. El resultat contundent no va ser tan fàcil com mostra el marcador, perquè el conjunt murcià va sortir amb ganes i va dominar durant la primera part. L'única ocasió clara dels quadribarrats en els primers 45 minuts va ser aquesta dead card, que David, David va desviar a córner. El jugador més destacat per para Andrauenca va ser Morales. El porter va salvar l'equip en més d'una ocasió i va aportar totes les intencions ofensives de la olla a l'orca. A la segona meitat, els de Pití Benmolte es van adaptar millor al camp de sisper natural i van superar clarament el rival. Xavi Boniquet va fer el 0 a 1 al minut 52 i dos, només dos minuts més tard, Edgar va aprofitar una mala sortida del porter rival per fer el 0 a 2. Boniquet va estar a punt de marcar el tercer gol, però la seva rematada va anar al pal. Els murcians van tenir opcions de fer l'1-2, però un penal de Didacameca va llençar fora. A punt d'acabar el partit, Marmàs va sentenciar amb el 0-3 a definitiu, que deixa el títol de la Copa Federació a Tocades de Sant Andreu. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM això és tot un poble. Aquí us parla i acompanya Susana Ávila, Ricardo Malabé i Jordi Garcia,?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 Doncs no podíem començar d'altra manera. El Sant Andreu guanya l'Orca 0-3 i ja es prepara per rebre la Copa Federació. El Sant Andreu ha aconseguit una grandíssima victòria aquesta nit a l'Orca a l'anada de la final de la Copa Federació. Les acturades de Morales i els gols de Boniquet Edgar i Marc Marc, tots tres a la segona part, apropen molt la possibilitat de ser campions dijous vinent davant l'afició. El partit començarà a, les dos, a dos quarts de nou del vespre. Ha estat un partit, el d'ahir, digne d'una final on l'encert Andreuenga marca clarament la diferència. Els locals han estat superiors a la primera part i han obligat Morales a lluir-se en diverses ocasions. Però a la segona, els quadribarrats han apretat l'accelerador i en tan sols dos minuts han posat el 0-2. La Oya Lorca ha tingut l'opció d'escurçar amb un penal inexistent que Meca no ha transformat. En els darrers minuts, un golaç de Marc Mas ha posat l'eliminatòria encara més darrere de cara pels catalans. L'inici ha estat elèctric. Els locals han començat avisant amb un cop de cap d'hameca que Morales ha pogut atrapar en dos temps, però de seguida el Sant Andreu ha respost forçant el primer córner i amb un xut de Boniquet des de la frontal que ha sortit per sobre la porteria. Era el pla Rudy de la millor ocasió endroenca de la primera part, quan Edgar feia una pareta amb Boniquet i la seva rematada amb l'esquerra la traia el porter David posant una bona mà. Quan el ritme ha una mica, la olla l'orca s'ha fet amb el control de la pilota i ha començat a generar perill. Ivan Pérez completava una bona jugada dels locals, per banda, amb una rematada molt desviada just abans de la gran acció de perill dels blancs i blaus una triple ocasió. Doncs Morales traia una mà de reflexos a rematada de Meca des de la frontal de la petita, per tot seguit i aixecant-se del terra, tornar a desviar una segona rematada. La pilota ha tornat a caure a peus d'un jugador local que ha acabat la jugada amb una rematada, un pèl creuada. Els morcians n'han tingut una altra de clara abans del descans, amb una rematada enverinada de Nico, que agafa Barrosca i Morales ha desviat a un costat. El perill del Sant Andreu estava en el contraatac, però en aquests minuts no han pogut finalitzar cap de les jugades que ha trencat. Que ha trencat. L'equip ha sortit dels vestidors disposat a tenir la pilota que li havia faltat durant la primera part i els resultats han arribat de seguida. Una passada en profunditat de serra mitja l'aprofitava Boniquet per batre el porter local amb una rematada creuada. Era el 0 a 1 amb el valor que té el gol a camp contrari en una eliminatòria així. Un valor que s'ha multiplicat per dos, tot just dos minuts després, quan s'erremitja aquest cop amb una pilota llarga, provocava la sortida del porter fora a l'àrea. Aquest no encertava a refusar i Edgar s'emportava la pilota per fer el segon a porta buida. Els gols han fet mal a un Lorca que no sabia reaccionar i l'equip a punt ha estat d'aprofitar-ho per fer el tercer amb un xut de Boniquet al travesser després de superar el porter David del que podia haver estat el 0-3 el que podia haver suposat l'1-2. L'àrbitre murcià li ha fet un autèntic regal a la olla Lorca assenyalant panel en una piscina d'Ivan Pérez, però Meca no ho ha aprofitat i ha enviat la pena màxima al travesser. L'errada ha semblat deixar encara més tocat l'equip morcià i el partit ha anat baixant a poc a poc el ritme, quan semblava que el resultat seria definitiu ha aparegut Marc Nas per fer una paret amb Hosu i afusellar la porteria de l'Orca amb una gran rematada creuada. Resultat més que favorable pels interessos andreuencs que es plantaran dijous vinent, Uh, també retransmès a través d'aquesta casa de Radio Trinitat Vella al Narcís Sala, amb tot de cara per aixecar aquesta Copa Federació. Per tant, la Oia Lorca Club de Futbol Zero, Unió Esportiva Sant Andreu 3. I ara el que cal saber és quan valdran les entrades per la final de la Copa Federació que serà, estaran disponibles per a tothom a partir de dilluns. Es poden adquirir de manera anticipada les oficines del club dilluns dia 8, dimarts dia 9 i dimecres dia 10 de la setmana vinent de 6 de la tarda a 8 del vespre. Els preus seran des dels 5 euros pels socis i pares del futbol base i des dels 10 euros per al públic. Els aficionats que no les puguin comprar aquests 3 dies de manera anticipada ho podran fer el mateix dia del partit a les taquilles des d'aproximadament una hora abans de l'inici. És recomanable, en la mesura del que es pugui, tenir-les abans per evitar possibles cues. Aquest cop, donada la singularitat de la final, es farà jornada econòmica i els socis i pares del futbol base també hauran de pagar. Seran només 5 euros si es compra l'entrada general o bé 10 si es prefereix veure el partit des de la tribuna. Els jugadors de futbol base, en canvi, tindran entrada gratuïta. Per descomptat, tots estan cridats a donar suport al primer equip. Tot i tractar-se d'una final, amb l'opció de poder veure l'equip aixecar un títol a casa per primera vegada en la història, el preu pel públic serà el mateix que el de qualsevol altre partit, és a dir, 10 euros l'entrada general i 15 a tribuna. Els passis federatius i les invitacions no serviran per aquest partit. Repassem els preus. Entrada general per a socis, 5 euros. Entrada tribuna per a socis, 10 euros. Entrada general per pares de futbol base, 5 euros. Entrada tribuna per pares de futbol base, 10 euros. Entrada general pel públic, 10 euros. I entrada de tribuna pel públic, 15 euros. Els jugadors de futbol base tenen entrada gratuïta i els menors de 14 anys també tenen entrada gratuïta. Molt bé. I ara si sí, ara obrim plana cultural perquè avui continua el Ficat Alçat, al Sat, Teatre Amater de Sant Andreu. El Sant Andreu Teatre, el carrer Neopatria número 54, continua amb les representacions incloses dins el Alçat, al que en celebra la seva desena edició. En su faréis, ya a las 9 del Vespra, en la ardiente oscuridad De casual compañía, criticada a la sociedad española de posguerra de Bueno Vallejo i ara també volem parlar-vos d'aquesta casa perquè una de les entitats que formen part de Ràdio Trinitat Vella, com és el Foment Sardanista Andreueng, prepara per aquest diumenge una nova ballada de sardanes. El Foment Sardanista Andreueng us oferirà aquest diumenge a les 12 del migdia a la plaça de Can Fabra una nova ballada de sardanes, a càrrec, en aquesta ocasió, de la Cobla la principal de Terrassa. Doncs, si us sembla, comentem el programa de sardanes que hi haurà per aquest diumenge. En primer lloc, hi haurà la sardana a de Vallirana, de Carla Santiago. El, després hi haurà els gegants del castell i Tarçol, de Joaquim Serra, a Banyoles, el cinquantè, de René Picamal. Després el, la quarta serà Nit Estalada, de Josep Saderra. També informar que la cinquena sardana que es tocarà serà Ets l'ideal, de Miquel Montcalp i Ribet, que és precisament autor de Sant Andreu. La darrera part d'aquesta tocada de sardanes arribarà amb vents de carrotig de Jaume Bona Terra, després el golfet de Ricard Viladasau, les noies de la Costa de Josep Vinç Xachu i l'última sardana serà Montcada Reixac de Francesc Mas Ros. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui El que farem demà mateix serà una petita pausa I ja convidarem al nostre company d'esports el... Que tenim amb nosaltres aquí una estona Doncs d'aquí una estona tornem, fins ara T'han dit que això és massa per tu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 El que renunciar T'han dit que l'infern No és per tu Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs, tal i com ho hem anat repassant aquests dos dies, des d'ahir i avui també, doncs hem de dir que al final s'ha aconseguit la victòria i que el Sant Andreu ha guanyat el Lorca per 0 gols a 3 i es prepara per rebre la Copa Federació. D'això ens en parla el nostre company, Manol. Molt bon dia. Hola, bon dia, doncs sí, la Unió Esportiva ha encarrilat el camí cap al títol després, com deies, de superar i 0-3 a la Oia Lorca el partit de demà de la final de la Copa Federació el partit començava amb un Sant Andreu molt endollat que de seguida posaria la primera ocasió clara mitjançant Edgar però a mesura que, passava, que passaven els minuts el conjunt de Pit Belmonte es va apagar a favor d'un Lorca que va demostrar per què estava a la final Meca va tenir les ocasions més importants però que es va trobar amb les mans de Morales, sensacional, que treia fins i tot una triple ocasió claríssima i que de fet va ser el millor de la Unió Esportiva a la primera part, capaç de deixar el marcador a zero. Això seria importantíssim de cara la segona part. S'arribaria amb l'empat a zero al descans i a la segona, com deia, altra història. El Sant Andreu va tornar a recuperar el seu millor lloc de combinació fins que s'arremitza inventava una passada interior sensacional perquè Boniquet anotés el primer de la nit al minut 8. El gol va trencar el partit de l'Orca que va deixar molts espais al contraatac i de fet només dos minuts després David el porter local feia una sortida en fals que deixava la pilota morta davant d'Edgar per fer el segon. Minut 10 de la segona part 2-0-2 2-0 a favor del Sant Andreu desfet desfeta l'Orca en Ara va tenir algunes ocasions. La més clara, un penal molt rigorós assenyalat per Sánchez Fernández i que donava l'oportunitat al conjunt de Sebastián Jurado de, de retallar distàncies. Però Omeca va enviar la pilota al pal a l'escaire dreta de la porteria de Morales per sort del nostre equip. També les va tenir el conjunt de Pitibel Monte, Boniquet, el travesser o Marc Mas, que anot anotava per un justet fora de lloc i, per i que per tant no sortia no pujaven al marcador precisament ell, Marc Mas a punt per arribar als 90 va fer el tercer i definitiu gol amb un llançament creuat des de la frontal sensacional, fantàstic un golarro que deixava Sant Andreu i que deixa de fet a tocar del títol. Un gran partit el que vam veure ahir el Francisco Artés i que a falta de la tornada aquí al Narcís Sala, doncs té molt bona pinta i deixa molt bona sensació Jordi molt bé, doncs no sé si has pogut dormir ja després del viatge no gaire va dir que no gaire però bé un parell d'hores han caigut i mira, uh -huh. suficient per estar una miqueta a aire encara la veritat és que la, la primera part ens va fer patir moltíssim eh? perquè això de que no arribés algol i que el, el col·legiat l'àrbitre fos de precisament de Múrcia, de la localitat on es jugava el partit sí. Doncs això ens va fer una mica doncs, allò de dir... I aquests penals que està pitant aquest àrbitre, d'on surten, no? Sí, bueno, sí. em dir que és una cosa ja habitual que a mi em sorprèn moltíssim que a la Copa Federació i sobretot en les darreres eliminatòries mantingui doncs, el fet que això, que, que el col·legiat sigui de la raió on mm. juga el partit. Però sí, a la primera meitat, sobretot... Uh, va sortir, semblava que sortia el Sant Andreu molt bé, va tenir un llançament de boniquet que sortia per sobre de la porteria de David i la més clara, una triangulació en contratat que acabava amb el llançament d'Edgar i que treia David sota pals amb una mà prodigiosa, podríem dir, uh, quan ja semblava que acabaria dins de la maia. Però al final va ser el Lorca i va trobar el seu lloc, uh, va pressionar molt amunt el Sant Andreu i el Sant Andreu és que perdia la possessió molt ràpidament i van ser ells els millors d'aquesta primera part, sense dubte, però es van trobar amb l'actuació fantàstica de Morales, que un uh -huh. cop més va demostrar que és un dels millors porters d'aquesta segona divisió B, i uh -huh. que va treure qualsevol pilota que es va apropar a la porteria del conjunt de, de Pití Belmonte. Uh -huh. Sort que tenim el Morales, perquè ahir va fer una actuació d'aquelles i... un, un impressionants. Partidàs, no? Un partidàs, i en un moment clau, com va ser doncs, quan portàvem mitja hora de partit, es mantenien els nerviosos en el marcador, el Lorca podria haver ficat perfectament el primer i, i fins i tot un sabon, no?, si hagués estat aquí uh -huh. perquè les ocasions van ser claríssimes a l'alçada de l'àrea petita i ell les va aturar, les va treure fora i la sobretot, hi ha una claríssima, que és una triple ocasió, eh, dos de Meca i un llançament després, em sembla que era de Nico, que va acabar fora, però les dues primeres que Morales van ser... Uh, sensacionals, no? I això va ser clau per arribar al descans, tornar a recuperar aire i a la seva sortia un altre caràcter a la segona, a la segona part. Mhm. Uh -huh. Doncs avui tenim una sorpresa per tu, perquè tenim aquí amb nosaltres al meu costat a un dels companys d'esports de, d'aquesta casa, com és el Ruben Domènech. Com estàs? Com anem? Molt bé, bon dia. Bon dia. Menov, vas disfrutar, eh? Com sí, oh. eh, ha meregut molt la pena, eh, 1400 km anar-hi tornada... Vas, torna... eh... Vas tornar amb l'equip, no? No, no, no. Amb, amb, amb el grup de l'afició que, que vam anar ens vam desplaçar en cotxe i, i bé, tot el viatge de tornada de nit, cansats, la veritat que sí, però bé, amb, amb relleus i, i tal, doncs hem arribat. De fet, hem arribat més o menys a la mateixa hora que l'equip aproximadament a les 8 del matí arribava al conjunt de Pitibel Monte amb l'autocar, t cal dir que aquesta, aquesta setmana, el cap de setmana sortida a Tarragona, per tant de regiió si de preparament, de preparació i el diumenge a les 5 de la tarda jornada de lliga davant un rival directe com el Nàstic de Tarragona amb patatge a punt a la sisena plaça d'aquesta segona divisió B. per tant sortida important pel que fa als interessos de la promoció, però també per aquesta plaça de Copa del Rei, que tant interessa també al Sant Andreu. Això mateix, ara el Nàstic està a 6è 54 punts, el Sant Andreu estem 5, a 7 ens, amb 51. Ah, doncs. I és important, és un partit molt important, aquest, eh? Uh -huh. Uh -huh. No, no, jo em quedo amb el que estàveu vosaltres, la triple parada aquesta que va fer Morales. Sí, sí. Vull dir, jo l'he pogut veure després, si entrem a la pàgina web del Sant Andreu, uh -huh. i ha la repetició de ViuTV i és una espectacular. Sí, I realment... Que... El, el, es va, va caure a terra, es va aixecar, es va tornar a, a, a tirar la pilota, és aquesta aquest home. La veritat que sí, i després també destacar eh, la gran qualitat que mm. hi ha al Sant Andreu, en aquest equip de Sant Andreu, o sigui, la passada de Serra Mitja que va fer un partit fonamental, jo crec que al mig del camp, la passada de Serra Mitja interior entre la defensa deixant sol eh, a Boniquet, que només la d'empeny amb l'esquerra, doncs per mi és passar a la primera divisió del més puri niesta, o sigui perfecte, i va trencar el partit eh? perquè només, sortir, només començar la segona part, el minut 8 doncs, trencar el partit totalment i va permetre doncs, tenir més espais, anar més al contraatac i gaudir d'una segona part més tranquil·la que acabaria doncs, amb el 0-3 al final. Immanuel, hola, bon dia. Uh, M'agradaria fer-te una pregunta. Uh, ja que has viatjat amb l'afició teníeu tan clar que guanyaria el Sant Andreu amb tanta claredat? No, no, ni molt menys eh? o sigui, era una de les coses que teníem clar uh, va ser aquest resultat és tota una sorpresa perquè el Lorca ha fet una gran Copa Federació tot i ser un equip de tercera divisió és un equip que és líder indiscutible de la tercera del seu grup, és un dels favorits per Sandí i és un, un equip que ha eliminat només equips de segona divisió B en tota, el que porta aquest any de Copa Federació eh, és a dir, l'Oriol, el Viní Salem rivals de la divisió de, del Sant Andreu, el Loja però també els filials de l'Almeria i del Saragossa tots, eh, repeteixo equips de segona divisió B i per tant de superior categoria fan les coses molt bé, juguen molt bé i per nosaltres sabíem i pensàvem que, que aquesta sortida era molt complicada i que treure un bon resultat de, del Francisco Artés seria molt complicat al final, doncs mira, la dinàmica del partit va acabar, va acabar així i, i la veritat que la, els primers sorpresos, doncs nosaltres. I, i els jugadors també, eh, que després del partit, comentant una miqueta fora no, fra micro, doncs eh, també es sorprenien doncs, del bon resultat que, que han aconseguit i ens, és tot un mèrit del que han fet aquests jugadors. Jo no vull ser el pessimista, però clar, haurem de vigilar-la tot la setmana que ve, perquè el Sant Andreu tant en quarts, si no m'equivoco, i en octaus, a la nada va aconseguir un molt bon resultat que va guanyar per 4-1 i resultats amb ganes, i a la tornada els hi va costar molt mm -hmm. no, els dos partits. Vull dir, mà, crec sí. que té, té, ha aconseguit una reina de sobres per poder anar relativament tranquil aquest partit i per la de guanyar. Però haurem de vigilar, eh? Per això, crec jo. Sí, ho va comentar Vidi Belmonte a la roda de premses. Eh, és, ver és veritat que mai ningú li ha ficat quatre gols en Narcís Sala, però ell també ho va dir. Tampoc pensàvem que ens ficaríem 4 gols en una sortida i així va ser Exacte. en una de les eliminatòries de la Copa Federació. Per tant, amb, amb precaució, eh, conscients de que encara queden 90 minuts, i igual que el Sant Andreu ahir va fer tres gols, doncs perfectament el que els podria fer el Narcís Sala. Dit, dit això, doncs... Eh, Tampoc és mentida dir que l'eliminatòria està molt encarrilada que, que la tornada a priori doncs, hauria de ser no un por tràmit, però bé, eh, doncs deixar de ser... passar el temps per aconseguir aquest títol de la Copa Federació. Hauria de ser un partit per anar a disfrutar. Ja que és el Narcissal, hauria de ser un partit I que vas amb una renda, vas a jugar bé el futbol i anar-lo a gaudir. Home, un partit per l'afició, eh? Una oportunitat per... I és una crida, de part nostra, de part meva per anar al camp, per anar al Napsi Sala a donar suport al Sant Andreu. És una fita històrica, és la primera final de Copa Federació que juga l'entitat, la primera final que juga en tota la seva història, i per tant eh, jo crec que és un bon record tenir l'entrada per tots aquests aficionats de la quadribarrada. I suposo que quan acabi el partit de la setmana que ve, amb els 90.000 euros a la butxaca, podran plantejar-se de cara... La, la lliga de, de, de la temporada que ve, doncs, un altre tipus d'idea, no? Ja, ara sí que ja seria qüestió de començar a, par, a parlar o a pensar si necessitem reforços per poder arribar a la segona divisió A. Com a mínim, amb una altra alegria, sí que segur que, que s'afrontarà la, la propera temporada. D'acord, doncs, Immanuel, moltíssimes gràcies tant per la connexió d'ahir en aquest mateix programa com per la retransmissió de d'ahir al vespre, que vam vibrar va vibrar tot Sant Andreu jo crec que aquí, jo crec que el terratrèmol de l'Orca després del partit de, de Sant, Sant Andreu aquí... també, no? el va sentir a, a la realitat d'ella no? sí, sí es va, es va, sentir, es va sentir el, Home, el terratrèmol si continua una miqueta més el partit em va sense veu eh? o si sigui, ja el tercer gol ja vaig patir una miqueta no podies més però a veure, això ja, ja està bé l'emoció ja del partit important que significava molt bé. Doncs això, que moltíssimes gràcies per la, per la teva participació en aquest programa. Gràcies a vosaltres per aquest espai ha estat tot un plaer. Molt bé. Doncs ens retrobem en una altra ocasió. Adéu. Gràcies. Adéu. Bon dia. Adéu. Doncs ara el que volem fer és una d'aquelles coses importants perquè volem parlar novament, tal i com ja vam fer ahir, però avui per tal de reformar doncs, el... Aquest partit que es va jugar ahir entre el Sant Andreu i el Lorca, ara el que farem serà una petita pausa, però volem parlar amb el president del Sant Andreu perquè ens doni la seva també valoració com a, com a president i, i, com, i com a aficionat del, del partit que es, que es va jugar ahir. Parlarem amb el president, Manuel Manuel Camino, d'aquí una estona. El president ara. va tenir molta raó perquè sí, va sí. dir que seria el Sant Andreu que hi donaria un terratrèmol. Va tenir sí. raó, va tenir sí, raó. Sí, sí. Molt bé, pausa i tornem. Veig el mar, sento els estels, i ha un arbre riu. Mentre mou les arrels ja s'ha amagat el sol, la lluna està creixent. Ja vull córrer món, ja vull anar amb el vent Vull conèixer altres terres, vull conèixer gent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 I després de conèixer doncs, el resultat de, de banda dels nostres equips del nostre equip d'esports d'aquí de la casa, ara el que volem fer és parlar amb l'afició, parlar amb els directius d'aquí de, del Sant Andreu i precisament doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic al president, el senyor Manuel Camino. Muy bons dies Hola, buenos días. Pues fue ayer todo un milagro, ¿no? supongo, y, una, y un sufrimiento en primera parte que nos dejó ya... Bastante tocados, ¿no? Y... Sí, sí. Estábamos... Bueno, yo no estuve presente en el partido, ¿eh? Uh -huh. Yo lo estaba oyendo por la radio vuestra, que por cierto, el, el locutor que lo iba retransmitiendo lo hizo muy bien. Muchas gracias. Sí. <risa> Hacemos sí. lo que podemos. Sí, sí. Y bueno, ahí sí, la primera parte, la verdad es que sufrimos mucho y demás tuvieron ocasiones. Eh, bueno, empezamos muy bien, porque prácticamente tuvimos dos tiros muy importantes y, y empezamos muy bien, pero después se fueron haciendo ellos con el partido. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, el, el Lorca eh, intentaba mm, cruzar, intentaba re realizar jugadas, pero el Santanderu es firme hasta el final y allí que no, que no pasaban. <risa> sí, sí. La, mm. la, la verdad es que el equipo, vamos, hizo una... Y se Tuvo un buen día Tuvimos, tuvimos también hay que reconocer Que tuvimos mucha suerte también ¿eh? uh -huh. Fue, la verdad es que fue una locura Morales uh -huh. lo paró todo Y bueno, y el palo también Que paró el penalti Sí, <risa> sí, sí. Y, bueno, sí Bueno, tenemos que reconocer que tenemos Un buen, un buen portero, eso sí, sí. sí. Que es que prácticamente lo paró todo hubo un momento que eran dos tiros seguidos o tres uh -huh. y lo paró todo además lo hemos visto por BTV también uh -huh. y bueno, muy bien Pues hoy tenemos aquí a mi lado a uno de los miembros del de equipo de deportes de esta casa el Rubén Duména y él también quiere preguntarte algunas cosas hola buen día Camino Hola, ¿qué tal? 90.000 raons, hemos dicho un día y creo que ya tenemos 85.000, ¿eh? Bueno, yo... Yo lo que les he dicho ayer a los directivos, porque íbamos hablando todo el rato, es que cada minuto serán mil euros. Son Hombre. 90 minutos, a mil euros, noventa mil euros. Exacto, y, y bienvenidos que serán, bienvenidos que serán. Salen bien sale las cifras. La, la caja apartaremos las telarañas para meterlos. <ríe> bien fet, bien, bien fet. ¿Es algo que qué si al... Bueno, la idea, la idea es, eh, ahora lo dice usted bien, sigamos. Porque en realidad en el fútbol, pues lo mismo que nosotros hemos metido tres, tres allí, ellos pueden meterlos aquí también. O sea que, que, que, que el fútbol es así, ¿no? Pero bueno, a ver, podemos ser un poco optimistas con este resultado. La idea, la idea es de si ganamos eh, el día siguiente, el viernes, eh, sobre las siete y media, pues saldrá un autocar descubierto con los jugadores hacia la Plaza Orfila. Eh, lo primero haremos una ofrenda pues a Sant Andreu del Palomar y después pues eh, saldremos al balcón del ayuntamiento a presentar la, la copa a, a todo el pueblo de Sant Andreu. Oh. No, a ver. Es una copa que, que, bueno, mejor dicho, el san Andreu nunca ha jugado una final estatal, es la primera vez que se va a jugar. Hombre, llena, llenar toda la Plaza Urfila yo creo que eso es factible. ¿eh? ¿Sí? <risa> sí, ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, bueno, esperamos, lo que sí que esperamos es que la gente pues acuda al campo que lo llenemos, tenemos autoridades el señor Villar viene a entregar la copa eh, está invitado el presidente de la Generalitat el uh -huh. alcalde, el señor Trías Iván Tibao el secretario general de Sport Maite Fandos, la secretaria bueno, la, la teniente alcalde de Barcelona y de Deportes uh -huh. por supuesto el distrito el señor Blasi y, y bueno, pues habrá habrá creo que un ambiente propicio para para, para poder para levantar para vamos levantar la copa en el campo pero esto este, re, este resultado que se dio ayer antes del partido uh, era creíble o no <risa> porque no, no, ni mucho menos el uh -huh. lorca es un gran equipo que no creamos que aquí lo vamos a tener fácil porque yo lo repito allí hicimos un gran partido pero tuvimos mucha suerte también entonces uh -huh. aquí lo tendremos que luchar ¿eh? o sea que no no es que que sea un pasar el rato nosotros aquí sabemos que vendrán a por todas incluso vendrán pensando en la, en la gran remontada ¿eh? uh -huh. supongo que ahora en estos momentos pues todo el entrenador y los jugadores están descansando después del partido de ayer y uh, ahora lo que tenemos en mente es el partido de este domingo a partir de las 12 del mediodía también retransmitido por esta casa el, el nástic no sí Hombre, a nosotros el haber ganado allí más con, con, con, con 0-3, yo creo que nos da mucha moral y un poco mitiga el, el, el cansancio de los jugadores que lo tienen. O sea, realmente el cansancio se nos va notando... Eh, la Copa Federación, bueno, como todas las copas, pero la, la Copa Federación concretamente, a diferencia de la Copa Cataluña, es que hay que añadirle muchos kilómetros más porque es por el territorio español, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, pues, llevamos muchísimos kilómetros los jugadores, es una recompensa el poder ganarla y, y vamos... Eh, Para los socios yo diria que tan bém perquè pues, nunca he vist una final aquí, hem disfrutat de molts partidos, la, la gent me van llamando i bueno, i està molt contentos tot el món de haverla jugat. Uh -huh. I aquesta Copa Federació, el fet de guanyar aquesta Copa Federació, si s'acaba guanyant, que és força probable, aquests 90.000 euros poden influenciar amb els negocis que tenim a França? No, no, no, no, no, no. no en absoluto, aquells són són parares Aquí esto pues nos ayudará a acabar el presupuesto con mucha más holgura, pero uh -huh. nada más, no, no no no da para nada más. La segunda B, como bien saben, es insostenible económicamente. Uh -huh. Entonces, pues esto es una ayuda, pero nada más, no no ni, ni mucho menos. Podemos además tenemos que administrarlos muy bien euro a euro. ¿sí? Uh -huh. Lo que hace sí que se puede pensar es en un, en un refuerzo para el de cara a la próxima temporada. Bueno, de cara a la próxima temporada sí que estamos eh, estamos a mí me gustaría mantener el grueso de este equipo, que nos ha dado tantas alegrías y que, ah. y que bueno, y que aparte de estos dos últimos partidos, pues pues pues eh, en realidad tenemos ...de los tres objetivos nuestros... ...que uno como recuerda es la permanencia... ...el otro era la Copa Federación... ...y el otro es clasificarnos para la Copa del Rey... ...prácticamente dos... Mmm, ...los tenemos, bueno, solo tenemos uh -huh. la permanencia... ...el otro hemos de terminar la faena... ¿no? ...pero bueno, ya va quedando menos... ...y en la Copa del Rey... ...pues, pues a ver... Eh, ...ahí estamos... ...estamos uh -huh. en el séptimo puesto... Que, que, que, ...que como el Levante no cuenta... ...pues... pues de momento estamos classificats o sea ¿no? per la Copa del Rey. De moment vamos cumpliendo objetivos i hay que terminar de materializarlos. Per la Copa del Rei i aquest cap de setmana un partit importantíssim perquè el Nàstic és el que està a sisem. Sí, i que que, nosaltres que bueno, pasa es que van, van por faena, como se dice. Eh? Sí, sí. Eh... Recordamos que el Nàstic al principi de temporada estava en zona de descens. Sí, sí. Nosotros no se lo vamos a poner Nástic. Bien hecho. Nosotros vamos a ir a a por tres puntos bueno usted taller nos dijo que habría un un, un terremoto de 7,2 ah, sí. y fue un gran fue un premonitorio sí, sí. tenía mucha razón fue, sí, sí. fue de 8,5 <risa> <risa> De acuerdo, Muy pues bien. esperemos que este domingo se juegue bien en Tarragona. Otro terremotillo también, se sí, sí. lleva a cabo el salandro, otro terremoto. Allí nos conformamos con los tres puntitos, aunque sea por la mínima. ¿eh? Uh -huh. Yo lo que quería recordar es que, sí. que a partir del lunes, de 6 a 8 de la tarde, lunes, martes y miércoles, pues se ponen a la venta, para que no haya colas el domingo, porque uh -huh. si no se crearán grandes colas, se ponen en la venta anticipada de las entradas que ya saben que bueno pues paga todo el mundo, en general los socios pagan 5 euros, igual que los padres del fútbol base, y en tribuna pues eh, el público en general paga 15, en general el público paga 10. ¿eh? Uh -huh. y, y después los padres del fútbol base y los socios pagan 10 en tribuna, y los menores de 14 años no pagan y los jugadores del fútbol base tampoco, y bueno, y esperamos pues llenar el campo, o sea que, que animamos a todo el pueblo de Santandreo que venga a disfrutar, que además se implicarán más con el equipo para la siguiente temporada también. Mm. Bueno, será un partido especial con lo cual eh, el campo esperemos llenarlo. <risa> a mí me gustaría verlo lleno por primera vez mm. y bueno, y tiene la aliciente que, que bueno, pues que estamos en propicias condiciones para levantar la copa a ver a nuestro capitán Morales como levanta la copa ¿no? pues sí. Esperemos, esperemos Esperemos eso Muy bien. De acuerdo, pues señor Camino muchísimas gracias por atendernos nuevamente hoy en este programa y bueno, pues força Sant Andreu De acuerdo, pues <laughs> força Sant Andreu ¿no? Que vaya bien venga. Molt bé, doncs nosaltres ara tenim en cara alguns apunts d'esport de, per aquest cap de setmana ens el comenta el Rubén Domènech Sí, res, bueno, una mica el que hem estat dient ja és la, aquest cap de setmana el diumenge a les 5 de la tarda si no m'equivoco, jugar al Camp Sant Andreu Nàstic ai, al el... Nàstic Sant Andreu uh, això a les 5 de la tarda dos quarts de 5 ja estarà la ràdio retransmetent, acte seguit enganxarem amb paraules esports uh -huh. recordar que aquest és un horari diferent normalment són un diumenge a les 12 aquest cop serà diumenge a les 5, a les 5. un petit canvi Bueno, això ens permetrà descansar una mica un... més, una mica més, unes quantes hores, no? I a més és un altre viatge que s'ha de fer, és una mica d'aquí ve el motiu aquest de jugar més tard. Oh, molt bé. I de Waterpolo no tenim res de piscina? Waterpolo tenim poca cosa, perquè ja està quasi, quasi dat i benit tot. S'han d'acabar oh. dues jornades. Aquesta jornada juga el Sant Andreu contra el Natació a Catalunya. Uh -huh. però Sant Andreu va novem 23 punts no sé si Catalunya va desem 20 però si en cas de guanyar el Sant Andreu empataria amb el vuitè a punts, gol a Baràs crec que el tenim d'assavorable però clar ens quedaríem novens i tenint en compte que la setmana que ve toca contra els, contra els primers que serà un partit molt difícil per tant segurament el Sant Andreu es quedi en aquesta novena de sena posició que no està malament uh -huh. però ara no bueno, ens hem quedat a les portes i eh? potser entrar una final que bueno, siempre sé que os cupe ben fem finals aquí. Exacte. <ríe> Vinga, doncs fem una pausa, escoltem una mica de música i tornem. fins ara, jitaram Some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 Recta final del nostre programa d'avui i ja haiem de dir que aquest diumenge, a les 12 del migdia a la plaça de Can Fabra, hi haurà una nova ballada de sardanes a càrrec del foment sardanista Andreguany, que precisament donc tenim a l’altra banda del fil telefònic. Hola Francesc, mal bon dia! Hola, que tal, bon dia. Doncs ja suposo que deueu estar acabant de preparar tota aquesta ballada de sardanes que es realitzarà diumenge a les 12 del migdia, no? Sí, sí, oh. encara avui estem fent tràmits okay. i, i bueno, esperem que es faci bon dia, que això és el que diuen, i poder realitzar la ballada normalment. Sí, perquè avui el dia no s'ha aixecat gaire clar, però esperem que aquest diumenge doncs, llueixi bé el, el sol i que, i que puguem doncs, gaudir d'aquesta ballada de, de que es fa que organitzar vosaltres. No? Bé, ara hem tingut una petita, una, un petit problema. Tècnic. Un petit problema tècnic que intentarem resoldre el més aviat possible. Estem escoltem una sintonia d'aquí de la ràdio i tornem. Doncs ara sembla que ja hem recuperat aquesta comunicació amb el Francesc Hernández, d'aquí del foment sardanista Andreueng. Doncs eh, ens explicaves com es preparava aquest diumenge aquesta ballada, oi? Sí, sí, tenem gairebé tot a punt, esperant això que dèiem, que el temps ens acompanyi sí. el diumenge doncs, a les 12 del migdia, uh -huh. amb la cobla principal de Terrassa i el programa, si vols dir quines sardanes. Sí. Mira, el poble de Vallirana, de Carles Santiago, els gegants de Castell Terçol, de Joaquim Serra, a Banyoles, el cinquantè, de René Picamal, nit de Josep Saverra, és l'ideal d'un autor de Sant Andreu, que és el Miquel Boncal, Vens de Carroig, de Llama Bonaterra, el golfet de Ricard Viladesau, les noies de la costa, del Xaxu, i per últim, Moncà de la Xaxa, de Francesc Marros. Farem, doncs creiem que començaran a les 12, mm. acord de dues acabem i, i bueno, ens ho passem bé. El que és important, molt, jo crec molt important, del que, del que organitzeu aquestes sardanes és que sempre conteu amb algun autor d'aquí de Sant Andreu, no? Sí, a cada ballada posem una sardana d'un dels autors que han viscut a Sant Andreu i que, i que han compost sardanes, no? Uh -huh. I, I així ho fem, ja fa potser un parell d'anys uh -huh. I, i anem omplint. Així, així sempre hi ha aquesta, aquest punt de personal del poble, no? I la coble principal de Terrassa és una de les coples també força conegudes. És força coneguda. No tens bé un parell de cops a l'any que fem venir i també estem força contents amb ells, sí, sí, tot força bé. Uh -huh. Molt bé, doncs esperem que aquest diumenge, doncs això que dèiem, no?, que llueixi bé el sol, si no, que hi ha una alternativa, no?, també? Si... Mira, si el temps no acompanyés, tenim el mercat, a, la, a les voltes del mercat de Sant Andreu, ah. allà tenim l'alternativa, és una mica més justet, però vaja, esperem que, ja dic, que digue, els homes del temps diuen que farà bo, diumenge. Esperem Dona. no haver no d'utilitzar-la, eh? Doncs esperem seguir bé els sí. consells dels homes del temps. A la de Can Fabra, eh? Vinga, molt bé. bé. D'acord. Doncs, Francesc, moltíssimes gràcies. I a vosaltres. Vinga, adéu -ho, adéu -ho. Doncs ja ho sabeu, el foment sardanista Andreuenc us oferirà aquest diumenge a les 12 del migdia a la plaça de Can Fabra una nova ballada de sardanes, en aquesta ocasió amb la cobla la principal de Terrassa que tal i com ens acaba de confirmar el nostre company Francesc, que és un dels organitzadors precisament del programa La Sardana d'aquesta casa doncs hem de dir que la coble a la principal de Terrassa és una d'aquelles cobles que ve més una vegada aquí a Sant Andreu. I ara donc el que fem ara aram tot seguit ens queden pocs minuts el que anem ja directament al que és la nostra habitual agenda i comencem doncs parlant de les diferents activitats.... I la... I per parlar d'activitats, doncs, comencem pel, pel barri de la Trinitat Vella, precisament. Anem a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero, que us ofereix avui una activitat de foment de la lectura. Exacte, la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero ofereix avui a la 5 de la tarda l'activitat a la Trini Llegim per fomentar la lectura heu de triar un llibre de la biblioteca, llegir-lo, fer un dibuix i es farà una exposició per Sant Jordi. Aquesta activitat és a càrrec de la Biblioteca Trinitat Bella José Barbero i tindrà lloc a la sala d'actes de la mateixa biblioteca. I no deixem la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero perquè també hem de dir que ahir es va inaugurar una exposició, una exposició que tracta sobre els 50 anys de la nevada al barri. La Biblioteca de Tritat Vella José Barberos ofereix aquests dies una exposició sobre els 50 anys de la nevada a Tritat Vella. És una exposició de fotografies de la nevada que va tenir lloc en 1962 a Tritat Vella, càrrec de la sucessió de la recerca i divulgació de la memòria de la Tritat Vella. Ja ara ens anem als diaris perquè volem parlar de la infanta terrible. Exacte. I s'ho sé real, que arriben a la nau i benos. L'Anau Ivanov, al carrer Andrés número 28, s'ofereix fins diumenge La infanta terrible i su séquito real. Aquesta obra és a càrrec del Col·lectiu La Santa, amb una idea original i de l'actriu Aranzazu Ruiz. De què tracta aquesta obra, Infanta terrible i su séquito real? Doncs tracta de, després de l'alzament d'Otonio, la família real per fi ha estat expulsada. La d'Infanta Terrible, la filla graniere barran del tron, futja amb els pocs membres del seu sagui i que encara li són fidels. Repudiats i humiliats després de mesos de persecució i de caiguda del somni de lluantos monàrquiques, passegen per teatres i altres locals infectes convertits en una banda improvisada de rock i exhibint la seva desgràcia. I com dirien aquells, bé, no sé com era, però la... La realitat supera la ficció moltes vegades. La realitat supera l'aficció. <ríe> doncs també hem de dir que les dames i els cavallers aquesta nit la infanta doncs, ha rebut el cop d'una de les pitjors notícies. Amagueu les criatures, vigileu els vostres marits i lligueu bé els gossos. Alerta que la infanta ja és aquí. Si sí, la veure tindrà lloc avui i demà a les 9 al vespre i diumenge a les 7 de la tarda. I un altre local on es realitzen també obres de teatre és el Sant Andreu Teatre. El Sant Andreu Teatre, al carrer Iumatre, número 54, s'ofereix la Via Làctea, una proposta de la companyia El cau de l'Unicorn. És una sinfonia visual de gran ballers amb titelles gegants, on es treballen conceptes com l'esforç, la generositat, la immigració i l'amistat. La Via Làctia és un musical de titelles gegants manipulats amb la tècnica de la llum negra que explica la història dels habitants del planeta Argós, que s'han quedat sense el seu aliment bàsic, que és la llet. Per evitar que la fama acabi amb el seu món, Ankarim, el nostre protagonista, serà l'encarregat d'explorar la galàxia a la recerca d'un animal amb banyes que doni llet. Descobrint diferents civilitzacions i formes de vida fins a arribar doncs el, el planeta Terra. Les funcions de la biaclactia són dissabte a dos quarts de 6 de la tarda i diumenge a les 12 de migdia i a dos quarts de 6. És una obra dirigida a tots els públics en català i l'entrada costa uns 9 euros. També hem de dir d'aquesta obra que intenta doncs, barrejar una mica el que són les titelles gegants i la llum negra per donar efecte durant uns 60 minuts. I també volem parlar-vos del Sagredar, la Fira d'Art de, de la Sagrera. La plaça Massades de la Sagrera és des de fa uns mesos al Centre Neuràlgic de l'Art de Sant Andeu. Entre dos quarts d'entre del matí i les vuit del vespre tot el dia, el primer dissabte de cada mes, la plaça Massades és un punt important per conèixer l'art i els artistes. La propera trobada serà demà dissabte i trobaré un taller de teixit amb taler a càrrec de l'Eva Jovell. Tixí deanar al públic assistent una peça amb un teàntic de baix llis, d'una les explicacions de dients per qui ho demani. I ja que estava ara fa moment parlant de Sant Jordi, doncs el que volem comentar-vos és que ja, ja s'està realitzant en aquests moments el segon certamen literari Club Natació Sant Andreu. El certamen és obert a tothom, en sigui o no soci. Del Club Natació, el termini d'entrega dels treballs és comprès entre l'1 d'abril i el 30 de maig del 2013. Les obres presentades cal que siguin originals, inèdites i no premiades en altres certamens. Els treballs podran ser redactats en llengua catalana o castellana. Doncs vinga, va, ja que som posats, eh, parlem d'altres activitats, també, i en aquest cas, doncs, eh, podríem parlar del cicle Música als Parcs 2013, perquè s'està fent ja la selecció de candidats. La convocatòria és oberta a qualsevol tipus de formació fins a un màxim de 4 músics, des de solistes fins a quartets, cantants o interprets de qualsevol instrument. Tots els músics hauran de ser majors de 16 anys i majors de 35. Podeu enviar les vostres propostes fins al proper 19 d'abril. Molt bé.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 També de festes com el Carles Toltes, castells, festes de primavera, a més d'anar documentant els endavantaments de la Sagrera. Aquesta exposició fotogràfica està organitzada pel grup Foto Fotosagrera. D'altres coses a comentar-vos, doncs que l'Espai Josep Bota de la Fabra i Coats us acosta una mostra col·lectiva de viatges i retrats, l'entrades és de franc, i que el Centre Cultural Camp Fabra us ofereix l'exposició al Montecargues i que també eh, doncs, col·labora amb el 31è Saló Internacional del Còmic de Barcelona, ja que el Centre Cultural Can Fabra la primera planta doncs, és dedicada al còmic. Molt bé, doncs nosaltres d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui. Dono les gràcies al Ricardo Malabé i a la Susana Ávila que avui, no, avui no, no, no he fallat, avui he dit Avila, sí senyor. I en retrobem, doncs, el, el dilluns. Que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.